ЖАХ У НЕБЕСАХ Артур Конан Дойл Окрім оповідань про Шерлока Голмса, Дойл написав понад сотню інших історій, десятки з яких розповідають про надприродні. Деяким із них бракує стрімкості. Цієї риси історій про Голмса, мовляв, подивімося, що буде далі. Здебільшого в них йдеться про поважного молодого англійця, котрий зустрічається з надприроднім жахіттям і завдяки стійкості та волі перемагає його. Однак щиро назвати страшними можна лише кілька з них. Одне з таких оповідань – лот 249, а інше – те, що зараз перед вами. Як і його сучасника Брема Стокера, Дойла захоплювали нові винаходи – у 1911 році він купив автомобіль, хай навіть ніколи до цього не їздив, серед яких і літак. Коли читатимете «Жах у небесах», пам'ятайте, що це оповідання опублікували 1913 року. Всього лише за 10 років після того, як флайер братів Райтів, злетівши з Кіті Гока, протримався в повітрі 59 секунд. Орвіл керував примітивним механізмом, а Вілбур стояв на землі – Насправді Орвіл протримався в повітрі лише 12 секунд, а саме Вілбору – 59. Коли оповідання Дойла надрукували в стренді, літаки могли піднятися максимум на висоту від 3,5 до 5,5 тисяч метрів. Дойл уявив, що може бути вище – десь над хмарами, і написав своє найстрашніше оповідання. Думку про те, що надзвичайна розповідь, яка отримала назву «Свідчення Джойса Армстронга» – це майстерний розіграш, вигаданий людиною зі збоченим і моторошним почуттям гумору, нині заперечують усі, хто детально знайомився з темою. Навіть найпохмуріший інтриган з гарною уявою завагався б, перш ніж пов'язати свої хворі вигадки з безперечними і трагічними фактами, які підтверджують цей письмовий звіт». Попри те, що зроблені в ньому заяви неймовірні і навіть монструозні, загальновідомо, що все це правда, і ми мусимо підлаштовувати свої ідеї до нової ситуації. Наш світ, як виявилося, захищає від дивовижної, несподіваної небезпеки лише вузька ненадійна межа. У цій розповіді, яка переказує оригінальний документ, у неминуче уривчастому стилі я докладу зусиль, аби познайомити читача з усіма відомими сьогодні фактами, попередньо зауваживши, якщо розповідь Джойса Армстронга може викликати сумніви, то факти стосовно лейтенанта Р.Н. Міртла і містера Хея Конора, котрі безумовно загинули за таких самих обставин, незаперечні. Свідчення Джойса Армстронга було знайдено в полі, яке називається Ловер-Хейкок, і розташоване за півтора кілометра західніше від села Вітігем на межі Кенту і Сасексу. 15 вересня минулого року батрак Джеймс Флін, який працював на фермера Меттю Дода з ферми Чонтрі у Вітігемі, помітив вересову люльку на стежці, що огинала живопліт на Ловер-Хейкоку. Ще за кілька кроків він підняв розбиті окуляри. І нарешті серед кропови в канаві він побачив пласку книжечку в полотняній обгорці, яка виявилася записником із відривними аркушами. Кілька з них вирвалися на волю і тріпотіли в нижніх гілках живоплоту. Батрак зібрав їх, але кілька аркушів, включно з першим, так і не вдалося знайти. Тож це надважливе свідчення має кілька прикрих білих плям. Чоловік відніс записник своєму господареві, котрий своєю чергою показав його докторові Джону Г. Атертону з Гартфілда. Цей джентльмен одразу збагнув, що знахідка потребує фахового дослідження, і рукопис передали до лондонського аероклубу, де він зараз і лежить. Рукописові бракує двох перших сторінок. Наприкінці розповіді теж вирвано сторінку, однак це не впливає на послідовність аргументів. Припускають, що на вступних сторінках йшлося про кваліфікацію містера Джойса Армстронга як аеронавта. Адже про це можна дізнатися з інших джерел, які повідомляють, що його не міг перевершити жоден англійський пілот. Багато років його вважали одним із найхоробріших та найрозумніших льотчиків. І це поєднання дозволило йому винайти і випробувати кілька нових пристроїв, серед яких гіроскопічне кріплення, назване на його честь. Основна частина тексту охайно написано чорнилом, проте кілька останніх рядків нашкрябано олівцем, і то так недбало, що їх ледве вдається прочитати. Щиро кажучи, саме такого письма й очікуєш від людини, яка поспіхом залишає на папері карлючки, сидячи за кримом літака. Можна також додати, що остання сторінка вкрита кількома плямами. І, як стверджують фахівці Міністерства внутрішніх справ, на обкладинці є кров, яка ймовірно належить людині, абсолютно точно, савцю. Той факт, що в ній знайшли щось схоже на збудника малярії, а відомо, що Джойс Армстронг страждав від переміжної пропасниці, чудовий приклад того, як сучасна наука озброює детективів новими методами. І кілька слів про особу автора цього епохального свідчення. За словами кількох друзів, котрі по-справжньому знали цього чоловіка, Джойс Армстронг був поетом і мрійником, але заразом механіком і винахідником. Він мав неабиякі статки, більшу частину яких вкладав у заняття аеронавтикою. У його ангарах поблизу Девайзеса стояли чотири приватні літаки, і кажуть, що за останній рік він здійснив не менш ніж 170 польотів. Він був схильним до усумітнення чоловіком з нападами меланхолії, під час яких мав звичку уникати своїх друзів. Капітан Ден Джефілд, який знав його найближче, каже, що подекуди його ексцентричність погрожувала перерости в щось серйозніше. Одним із проявів цього була чоловікова звичка брати із собою в літак рушницю. Іншим проявом стала хвороблива реакція його свідомості на випадок із лейтенантом Міртлом. Той, намагаючись поставити рекорд висоти, впав, піднявшись приблизно на 9 кілометрів. Жахливо казати це, але його голова була просто відірвана, хоча тіло і кінцівки зберегли звичайний вигляд. На кожних зборах льотчиків Джойс Армстронг, якщо вірити Денджерфілду, питав із загадковою посмішкою. «А де заради Бога міртлова голова?» Якось після спільного обіду льотної школи в Сельсбері Джойс Армстронг розпочав суперечку про те, з якою найнеминучішою небезпекою доводиться зустрічатися пілотам. Вислухавши послідовні припущення – повітряні ями, дефекти конструкції і занадто різкий оберт керма – він зрештою здвигнув плечима, наче відмовляючись розповідати про власні погляди, однак даючи зрозуміти, що вони відрізняються від усього запропонованого товаришами». Варто зауважити, що після чоловікового цілковитого зникнення виявили, що його справи були надзвичайно впорядковані, а це може свідчити проявне перечуття катастрофи. Зробивши ці важливі пояснення, я переповів історію точнісінько так, як вона написана, починаючи з третьої сторінки просоченого кров'ю записника. Проте, обідаючи в Реймсі з Коселі та Густавом Реймондом, я виявив, що жоден із них не усвідомлює особливої небезпеки, яка криється в горішній шарах атмосфери. Я не розповів їм, що було в моїх думках, але натякав на це, і якби в них були якісь здогадки з цього приводу, вони неодмінно заговорили б про це. Однак вони просто двійко легковажних марнославних юнаків, котрих цікавлять лише власні імена в газеті. Цікаво зауважити, що жоден із них не підіймався на висоту понад 8 тисяч метрів. Звичайно, люди бували і вище, і на повітряних кулях, і сходячи на гірські вершини. Якщо припустити, що мої перечуття слушні, небезпечна для літака зона починається значно вище. Повітроплавання розпочалося понад 20 років тому, тож хтось може запитати, чому ця небезпека відкрилася тільки сьогодні? Відповідь очевидна. У дні слабких двигунів, коли універсальними вважалися гноми або гріни з потужністю 100 кінських сил, польоти були дуже обмежені. А тепер, коли двигуни з потужністю 300 кінських сил стали радше правилом, ніж винятком, подорожі до горішніх шарів легша і звичніша справа. Дехто ще може пам'ятати, як у дні нашої юності Гаррос зажив всесвітньої слави, піднявшись на понад 5,5 тисяч метрів, і переліт через Альпи вважався вагомим досягненням. Сьогодні стандарти неабияк зросли, і кількість висотних польотів за минулі роки збільшилася у 20 разів. Чимало з тих польотів закінчилися добре. Пілоти раз по раз досягали позначки в 9 кілометрів, не відчуваючи дискомфорту і не страждаючи від задухи. Що це доводить? Іншопланетний гість може тисячу разів висадитися на Землю і жодного разу не побачити тигра. Однак тигри існують і можуть зжерти випадково заблукалого в джунглях гостя. Високо в небі теж є джунглі, в яких живуть значно гірші за тигрів потвори. Вірю, що з часом ці джунглі будуть детально нанесені на мапу. Навіть зараз я можу назвати дві такі зони. Одна лежить над французьким регіоном Побіаріц, друга простісінько в мене над головою, коли я пишу ці слова у себе вдома у вілчарі. І я майже переконаний, що в районі між Гомбургом і Візбаденом є ще одна така зона. Вперше замислитись мене змусило зникнення льотчиків. Звичайно, всі казали, що вони впали в море, але ця версія мене не задовольнила. Першим був Вер'є у Франції. Його літак знайшли неподалік Байони, а от виявити тіло не вдалося. Потім був випадок із Бекстером, який зник, хоча мотор і деякі металеві кріплення знайшли у лісах Лестерширу. Після того випадку доктор Міддлтон з Аймсбері, котрий спостерігав за польотом через телескоп, оголосив, що перед тим, як хмари заховали від нього літак на неймовірній висоті, той кількома уривчастими стрибками піднявся ще вище, що раніше вважалося неможливим. Тоді Бекстера бачили востаннє. Ця справа дістала найбиякого розголосу в газетах, але нічим не закінчилась. Було ще кілька схожих випадків, а потім загинув Хей Конор. Скільки люди гелготіли про нерозгадану таємницю повітря, які колонки писали в газетках за півпенні, Однак ніхто не зробив достатніх кроків, аби дістатися до суті справи. Він спланував із велетенської, точно невідомої висоти. Не зміг вибратися з машини і помер у пілотському кріслі. Помер від чого? Серцева недостатність, казали лікарі. Дурниці. Серце Хея Коннора було таке ж здорове, як і моє власне. А що сказав Венейблс? Венейблс єдиний був поруч із ним у мить смерті. Він сказав, що Коннор тремтів і був страшенно наляканий, сказав Венейблс, але й гадки не мав, що саме могло той переляк спричинити. Хей сказав йому одне-однісіньке слово, щось на кшталт «потворні». Слідчі так нічого і не дізналися, а я дізнався. Потвори. Це було останнє слово бідолашного Гаррі Хея Коннора. І він справді помер від переляку, як і думав Енейблс. А ще ж була міртова голова. Чи ви можете повірити? Чи може взагалі хтось повірити, що людська голова від удару повністю зникла в тілі? Ну, гаразд, напевно, теоретично це можливо. Але я, приміром, ніколи не вірив, що саме це сталося з міртлом. А цей жир у нього на одязі, сказав хтось зі слідчих, дивина та й годі, що після цього ніхто не замислився. Я замислився, але часу на роздуму мені знадобилося чимало. Я здійснив три зльоти. Ви б почули, як Ден Джерфілд кипкував з моєї рушниці, але так і не зміг піднятися достатньо високо. Але завтра з цим новим літаком Пол Веронер і його мотором Робур потужністю 175 кінських сил я легко перетну дев'ятикілометрову позначку. Я націлився на рекорд. А можливо, здобуду ще дещо. Звичайно, це небезпечно. Якщо хочеш уникнути небезпеки, краще взагалі відмовитися від польотів і закінчити свої дні у вовняних капцях і халаті. Проте завтра я навідаюся до повітряних джунглів і, якщо там щось є, дізнаюся про це. Якщо повернуся, стану знаменитістю. А якщо ні, цей записник зможе прояснити, що я намагаюся зробити і як віддав життя за ці спроби. Тільки благаю вас, жодних балачок про нещасний випадок чи таємниці. Для свого завдання я обрав моноплан «Пол Веронер». Коли йдеться про справжню роботу, ніщо не зможе з ним зрівнятися. Бомон збагнув це ще на початку своєї кар'єри. По-перше, літачок не заперечує проти вологи, а погода підказує, що я весь час летітиму крізь хмари. Це гарна маленька модель, що відповідає на рухи моєї руки, наче кіні з теплими губами. Двигун – десятициліндровий ротаційний робур із потужністю 175 кінських сил. У літака є всі новітні штучки – Критий фюзеляж, хвацько загнуте лижне шасі, гальма, гіроскопічні стабілізатори, три швидкості, що вмикаються залежно від зміни кута нахилу літака за принципом жалюзі. Я взяв із собою рушницю і десяток дробівниць. Треба було бачити обличчя Перкінса, мого давнього механіка, коли я наказав йому покласти їх усередину. Я вдягнувся як дослідник Арктики. Під комбінезоном два вовняні светри, товсті шкарпетки, черевики з хутром, водонепроникна шапка з вухами і слюдяні захисні окуляри. За стінами ангару було задушливо, але я збирався піднятися на висоту Гімалаїв, тож мусив одягтися відповідно. Перкінс здогадався, що я щось задумав, і благав мене взяти його із собою. «Напевно, я так і зробив би, якби летів біпланом. Але моноплан для одного, якщо хочеш витиснути з нього все до останньої краплі. Звичайно, я прихопив із собою кисневу подушку, адже людина, котра збирається подолати рекорд висоти, без неї або замерзне, або задихнеться, або те і інше водночас. Перш ніж сісти в літак, я ретельно перевірив крила, кермову тягу і важіль набору висоти. Наскільки бачив, усе було гаразд. Тоді я ввімкнув двигун і переконався, що машина працює безшумно. Коли літачок відпустили, він майже одразу злетів на найменшій швидкості. Я кілька разів облетів домашній аеродром, щоб розігрітись, а потім, помахавши Перкінсу та решті, вирівняв крила і перемкнувся на найвищу швидкість. Машина легко ковзнула, наче ластівка, і пролетіла підтримувана вітром близько 15 кілометрів, після чого я трошки задерніс у гору, і вона почала підніматися широкою спіралью до низької гряди хмар. Надзвичайно важливо підніматися повільно, заразом підлаштовуючись до тиску. Як на англійський вересень, день видався задушливий і теплий, у повітрі важко висіло перечуття дощу. З південного заходу час від часу дмухав вітер. Один із поривів виявився таким різким і несподіваним, що заскочив мене з і за мить розвернув машину мало не на 180 градусів. Я пригадую часи, коли такі пориви, вихори і повітряні ями були небезпечними. Ще до того, як ми навчилися надавати нашим двигунам сили, яка це переважує. Щойно я дістався до низьких хмар, а альтиметр показав 900 метрів, як уперіщив дощ. От то була злива. Вона стукотіла по крилах, шмигала мене по обличчю, заливала окуляри так, що я майже нічого не бачив. Я пригальмував до найменшої швидкості, адже летіти проти такої негоди було боляче. Коли я піднявся вище, посипав град і довелося тікати від нього. Один із моїх циліндрів вийшов з ладу. Мабуть, усередину забився бруд, однак я продовжив рівномірно і потужно набирати висоту. Незабаром проблема зникла, і я почув низьке, нічим не стримуване муркотіння, всі десять циліндрів співали в унісон. Ось тут розумієш усю чарівність сучасних глушників, ми принаймні можемо контролювати свої двигуни на слух. Як вони вищать, пищать і схлипують, коли їм тяжко, усі ці крики про допомогу в минулому були марними адже несамовито гуркотіння машини ковтало всі ці звуки. Якби ж перші авіатори могли повернутися, щоб оцінити красу й досконалість механізмів, за які вони заплатили власним життям. Близько пів я підлетів до хмар. Унизу, піді мною, розмита дощем, нечітка, тяглася рівнина Селісбері. Кілька аеропланів халтурили на висоті 300 метрів, нагадуючи чорних ластівок на зеленому тлі. Мабуть, вони міркували, що я роблю там, серед хмар. Несподівано сіра полуда затягла землю піді мною, а навколо обличчя закружляли клапоті водяної пари. Вона була холодна, липка, неприємна, однак я вже піднявся над градом, тож мені пощастило. Хмара була темна і щільна, як лондонський туман. Я так розпачливо хотів опинитися в чистому повітрі, що задрав носа літачка, аж доки не ввімкнулася автоматична сигналізація, і я почав ковзати назад. Мокрі крила, з яких текла вода, зробили мене важчим, ніж я думав, але незабаром хмара стала не такою щільною, і я подолав її перший шар. На мене високо над головою чекав другий, пухнастий і кольором схожий на опал. Суцільна біла стеля наді мною і суцільна темна підлога внизу, між якими мій моноплан старанно прокладав шлях угору розмашистою спіраллю. У цьому просторі між хмар до смерті самотня. «Повз мене пролетіла зграя якихось дрібних водяних пташок, стрімко прямуючих на захід. Швидке тріпотіння їхніх крила цей молодійний Лемант потішили мій слух. Я собі вигадав, що це були черянки, але зоолог з мене такий собі. Тепер, коли ми, люди, теж стали птахами, нам слід навчитися розрізняти на око своїх братів». Вітер піді мною шарпав і закручував розлоги хмари. В одному місці виник велетенський вихор, вир водяної пари, і крізь нього, наче крізь димар, я побачив віддалену землю. Десь далеко піді мною пролетів білий біплан. Я вирішив, що це була ранкова пошта між Бристолем і Лондоном. А тоді хмари знову затягло у вир, і абсолютно самотність більше ніщо не порушувало. Минула десята година, коли я дістався до нижнього краю горішнього пласту хмар. Він складався з прозорої водяної пари, що повільно наповзала з заходу. Вітер весь час сильнішав і тепер дмухав різкими поривами – 45 км на годину, якщо вірити моїм приладам. Уже було дуже холодно, хоча альтиметр показував трохи більше, ніж 2,5 км. Двигуни працювали чудово, і ми стабільно підіймалися. Шар хмар був щільнішим, ніж я очікував, і зрештою розсіявся до золотистого серпанку переді мною. А потім я миттєво виринув із нього, опинившись у безхмарному небі, в якому над моєю головою діамантом сяєле сонце. Навколо блакиті золото, внизу мерехтливе срібло. Неосяжні, блискучі простори, куди не кинь оком. «Була чверть по десятій, і стрілка барографа майже сягнула чотирьох тисяч. Я злітав дедалі вище, вуха зосередились на низькому моркотінні мотора, очі прикипіли до годинника, тахометра, показника рівня пального і масляного насоса. Не дивно, що авіаторів називають безстрашним народом. Коли треба думати про стільки всього, часу на турботу про себе не лишається». Приблизно тоді я помітив, яким ненадійним стає компас, щойно літак подолає певну відстань від землі. Після 4,5 тисяч метрів мій показував на захід і відхилявся на одну позначку до півдня. Справжню позицію доводилося визначати за сонцем і вітром. Я сподівався, що на такій висоті на мене чекає одвічний спокій, але вітер дужчав із кожною новою сотною метрів висоти. Моя машина стогнала і тремтіла всіма швами та заклепками, рухаючись йому назустріч. А коли я закладав віраж, її здувало, наче папірець. Вітер мчав мене зі швидкістю, мабуть, невідомою ще жодному смертному. Утім, мені весь час доводилося знову повертати і упинятись в оці урагану, адже я націлився не лише на рекорд висоти. Мої розрахунки підказували, що повітряні джунглі розташовуються над невеличкою латочкою Вілчеру. І всі мої зусилля могли пропасти марно, якщо я подолаю горішні шари десь в іншому місці. Коли я перед полуднем наблизився до 6-кілометрової висоти, вітер був такий бурхливий, що я з острахом глипав на опори крил, побоюючись, що за мить вони послабляться або зламаються. Я навіть дістав парашут, що лежав позаду мене, і причепив його гачок до кільця на шкіряному ремені, приготувавшись до найгіршого». Прийшла мить, коли за будь-яку помилку механіки аеронавт розплачується власним життям. Усі стропи та стояки дзижчали і вібрували, наче струни арфи, але я бачив, як попри все тріпотіння і смикання, машина залишається господиною природи і володаркою небес, і відчував піднесення. Безсумнівно, в людині є щось божественне, якщо вона здатна долати межі, встановлені для неї самим творцем, керуючись таким безкорисливим героїчним покликанням, як підкорення небес. А ще кажуть, що людство занепадає. Хіба є в аналах людства щось схоже на це? Такі думки кружляли в моїй голові, поки я здіймався вище велетенською похилою площиною – а вітер то шмагав моє обличчя, то свистів у вухах. Царство хмар залишилося так далеко позаду, що його зморшки і срібні горбочки розгладилися, перетворившись на пласку, блискучу рівнину. Аж раптом я відчув дещо жахливе і досі незнане. Мені вже доводилося познайомитися з тим, що наші сусіди називали турбійон. Смерч французька. Але в такому масштабі це сталося вперше. «Велетенський, схожий на бурхливу ріку потік повітря, про який я кажу, як виявилося, приховував у собі не менш жахливий, ніж він сам вихори. Зненацька мене затягло в самісінький центр одного з них». Кілька хвилин крутило з такою швидкістю, що я мало не втратив орієнтацію, аж тут відчув, що ліве крило смикнулося вперед, до позбавленої повітря вирвив осередку негоди. Я падав донизу каменем, втративши майже 300 метрів. На місці мене утримував лише пасок. Я наполовину висунувся з фюзеляжу, приголомшений і захеканий. Однак я завжди здатний на надзусилля. Це єдина моя надзвичайна перевага як авіатора. Я розумів, що падіння сповільнилося. Вихор радше нагадував конуса а не вирву, і я дістався його вершини. Одним різким обертом, кинувши всю вагу на один бік, я вирівняв літак і відвернув його ніс від буревію. Замить мене викинуло з вирви, і я помчав униз. А тоді, тримтячи, але почуваючись переможцем, знову задер ніс машини вгору і почав настирливо підійматися вгору по спіралі. Я заклав широкий віраж, аби уникнути небезпечної місцини з виром, і незабаром успішно піднявся над нею. Щойно минула перша година, як я подолав позначку 6 тисяч метрів над рівнем моря. На мою велику радість шторм залишився позаду, і повітря з кожною сотною метрів робилося спокійнішим. З іншого боку було дуже холодно, і я відчував ту специфічну нудоту, що виникає в розрідженому повітрі. Я вперше розкрутив шланг своєї кисневої подушки і час від часу вдихав п'янкий газ. Відчував, як він, наче наливка біжить венами, і так розвеселився, що мало не сп'янів. Я кричав і співав, злітаючи до холодного, застиглого зовнішнього світу. Мені очевидно, що непритомний стан, який охопив Глейшера і меншою мірою Коксвелла, коли вони у 1862 році піднялися на повітряній кулі на висоту понад 9000 метрів, був спричинений велетенською швидкістю, з якою куля мчала прямісінько вгору. Підіймаючись поступово і призвичаєвшись до нижчого атмосферного тиску повільнішими темпами, таких жахливих симптомів можна уникнути. На тій самій значній висоті я виявив, що можу, не відчуваючи особого дискомфорту, дихати навіть без кисневого інгалятора. Проте я страшенно змерз, і мій термометр показував нуль за Фаренгейтом, близько 18 градусів за Цельсієм. У пів на другу я піднявся майже на 11 кілометрів над поверхною землі і продовжував поступово рухатися вище. Утім, виявилося, що розріджене повітря не надто гарно підтримує мій літачок, і відповідно довелося суттєво зменшити кут підйому. Було зрозуміло, що навіть із моєю невеличкою вагою та міцним потужним двигуном на мене чекає момент, коли доведеться зупинитися. Як назло, одна зі свічок запалювання знову почала відмовляти, і двигун періодично захлипався. Від страху поразки в мене стиснуло серце, приблизно тоді я й пережив дещо вкрай незвичне, повз мене промчало щось, залишивши хвіст диму, і вибухнуло з гучним шиплячим звуком, викинувши хмару пари. Якусь мить я й гадки не мав, що сталося. Потім пригадав, що Землю споконвіку бомбардували метеори, і на ній навряд чи збереглося б життя, якби ці каменюки не перетворювалися майже завжди на пару в горішніх шарах атмосфери. Це нова небезпека для того, хто підіймається високо. Адже ще два метеори промчали повз мене, коли я наближався до 12-кілометрової висоти. Можна не сумніватися, що на самісінькому краю земної атмосфери ризик справді високий. Стрілка мого барографа саме торкнулася позначки 12600 метрів, коли я збагнув, що піднятися вище не зможу. Фізично я ще міг упоратися з таким навантаженням, але моя машина досягла межі своїх можливостей. Розріджене повітря не підтримувало крила достатньо надійно, і найменший нахил закінчувався боковим ковзанням на крилі, коли здавалося, наче літак рухається за власною волею. Імовірно, якби двигун працював на повну потужність, я б зміг подолати ще метрів триста, але він продовжував давати осічки, а два з десяти циліндрів, схоже, взагалі не працювали. Якщо я досі не опинився в зоні, яку шукав, то під час цієї подорожі вже не побачу її. Та невже я ще не досягнув її? Виписуючи кола, наче велетенський яструб на 12-кілометровій висоті, я дозволив моноплану рухатися на власний розсуд і за допомогою бінокля з мангаймським склом уважно розглядав усе навкруги. Небо було чистісіньке. Ніде ані сліду від тих небезпек, які я собі уявляв. Я вже казав, що ширяв по колу. Раптом мені спало на думку, що не завадить узяти більший розмах і вийти на нову траєкторію. Коли мисливець на землі опиняється в джунглях, він прочісує їх у пошуках здобичі. Розмірковуючи, я дійшов висновку, що повітряні джунглі, які я собі уявив, лежать десь над Вілчером, тобто на південний захід від мене. Я орієнтувався за сонцем, адже мій компас тут не допомагав, а землі не було видно, лише віддалена срібляста пелена хмар. Однак я доклав усіх зусиль, аби визначити напрям, і спрямував літак точнісінько туди. Я вирахував, що запасів пального мені вистачить не більше, ніж на годину, але міг дозволити собі використати їх до останньої краплі і повернутися на землю, розкішно спланувавши вниз. Раптом я помітив щось нове. Повітря переді мною втратило свою кришталеву прозорість. Воно наповнилося якимись довгими рваними пасмами чогось схожого на дуже тонкий цирковий дим. Цей дим висів кільцями і спіралями, повільно обертаючись і закручуючись на сонці. Коли моноплан пролетів крізь нього, я відчув на губах ледь помітний маслянистий присмак, а на дерев'яних деталях літака побачив масну плівку. Схоже, в атмосфері з'явилася якась тонка органічна матерія. «Там не було життя. Невідома речовина була рудиментарна і розсіяна, вона тяглася на тисячі квадратних метрів, а потім розпадалась і зникала». «Ні, це не було життя. Та може це залишки чогось живого? Може це їжа для якогось чудовиська, адже навіть могутні кити живляться океанським планктоном?» Ця думка кружляла в мене в голові, аж тут я поглянув угору і побачив найдивовижніше видовище з усіх, які тільки бачила людина. Чи вистачить мені слів, аби переконати вас, хай навіть усе це я бачив лише минулого четверга? Уявіть собі медузу на кшталт тієї, що влітку плавають у наших морях, дзвоноподібну та велетенську, значно більшу, як на мене, за баню собору святого Павла». Вона була світло-рожевою з витонченими зеленуватими прожилками, однак її велетенська плоть була такою тонкою, що ледве вимальовувалася на тлі темно-синього неба. Вона ледь помітно, але ритмічно пульсувала. З тіла виступали два довгі зелені щупальця, які повільно розгойдувалися туди-сюди. Це величне видіння з безшумною грацією ковзнуло над моєю головою, легкий тиндітний, як мильна бульбашка, і продовжило свій сповнений гідності шлях. Я наполовину розвернув моноплан, аби мати змогу прослідкувати поглядом за цим прекрасним створінням, аж раптом збагнув, що опинився серед цілої флотилії таких самих створінь. Різних розмірів, проте жодне не більше за те, перше. Деякі були досить невеликі, але здебільшого вони не поступалися розмірами пересічної повітряній кулі і так само вигиналися вгорі. Їхні витончені текстури та кольори нагадали мені про венеційське скло. Найпоширенішими відтінками були блідорожевий та блідозелений, але під променями сонця їхні елегантні форми чарівно вигравали райдужними кольорами. Повз мене пропливло кілька сот створінь дивовижна казкова ескадра небесних кораблів, їхні форми та матерія настільки пасували до цих чудних висот, що годі було й уявити собі щось таке вишукане серед звичних земних краєвидів і звуків, однак незабаром мою увагу привернуло інше явище змія розрідженого повітря. Це були довгі, тонкі, фантастичні спіралі з чогось схожого на пару, коли перекидалися і скручувалися з неймовірною швидкістю, виписуючи такі стрімкі кола, що око ледве встигало за ними. Деякі з цих примарних створінь мали завдовжки 5-10 метрів, але визначити їхній обхват було складно, поза здавалося, наче їхні мінливі обриси розчиняються в повітрі. Ці повітряні змії були світло-сірого або димного кольору, які мали темніші прожилки, що створювало враження окремого організму. Одна з них промайнула повз моє обличчя, і я відчув холодний липкий дотик. Проте їхні форми були такі безтелесні, що асоціювалися з якоюсь фізичною небезпекою не більше за чарівних дзвоноподібних створінь, котрі пропливли тут раніше. Щільності в їхніх тілах було не більше, ніж у бризках піни від хвилі, яка розбилася об берег. Та попереду на мене чекала жахлива зустріч. Звідкись із неймовірної висоти прилетіли клапті багряної пари, які спочатку здалися мені невеликими, але, наближаючись, стрімко росли, аж доки не зробилися завбільшки з десятки квадратних метрів. Попри те, що вони були з якогось прозорого, желеподібного матеріалу, їхні обриси були чіткіші і матеріальніші за все, що я тільки набачив. У них також було більше ознак фізичної організації, особливо виділялися дві великі туманні круглі пластини по боках, які могли бути очима, і досить твердий білий виступ між ними, вигнутий і жорсткий, як дзьоб стерв'ятника. Зовнішність цього чудовиська була жаскою і загрозливою, і воно продовжувало змінювати колір від світло-лілового до лютого, темно-багряного, такого насиченого, що пропливаючи над моїм монопланом, воно затулило мені сонце. У верхній частині велетенського тіла були три чималі вигини, які я можу описати лише як гігантські бульбашки – і дивлячись на них, я був переконаний, що вони наповнені якимось надзвичайно легким газом, який утримує цю спотворену напівтверду масу в розрідженому повітрі. Створіння із легкістю наздогнало мене і попливло поруч із моїм монопланом понад 30 кілометрів, виконуючи роль моторошного ескорту, зависнувши наді мною, наче хижа птаха, готова схопити здобич пазурами. Рухалося воно так швидко, що за ним було майже неможливо прослідкувати, і викидало поперед себе якусь довгу м'язисту стрічку, яка ніби тягла за собою довге звивисте тіло. Воно було таким еластичним і драглистим, що за дві години повністю змінювало форму, і кожна зміна здавалася загрозливішою та огиднішою за попередню. Я знав, що це віщує лихо. Кожен багряний спалах відразливого тіла вказував на це. Туманні, вирячені очі прикипіли до мене холодні та безжальні, сповнені липкої ненависті. Я скерував донизу ніс машини, щоб утекти від нього. Та щойно я це зробив, чудовисько, блискавично вистрілило. Та щойно я це зробив, чудовисько. В... Та щойно я це зробив. Чудовисько, блискавично вистрілило зі своєї мінливої ворвані довгим мацаком, і той з легкістю та гнучкістю батога хльоснув попередній частині літака. Коли щупальце на мить торкнулося гарячого двигуна, почулося гучне сичання, і воно злетіло в повітря, а велетенське плаське тіло зіщулилося, немов від різкого болю. Я спрямував літак у піке, але мацак знову обхопив його і розпався навпіл, потрапивши у гвинт так легко, наче був просто пасмом диму. Однак інше, довге, слизьке, липке, змієподібне кільцювате щупальце, підкравшись іззаду, схопили мене за талію, намагаючись витягти із кабіни. Я відірвав його від себе, загрузнувши пальцями в гладенькій клейкій поверхні, і на мить звільнився, проте інший мацак схопив мене за черевик і смикнув так, що я мало не перекинувся на спину. Падаючи, я вистрілив з обох стволів своєї рушниці, та це було все одно, що атакувати слона, плюючись в нього горохом із трубочки. Годі уявити, що якась людська зброя може завдати шкоди такій здоровенній потворі. Однак влучив я краще, ніж гадав, бо один з велетенських пухирів на спині чудовиська з гучним ляскотом вибухнув, наче пробитий картеччу. Виявилося, що моє припущення правильне, і ці об'ємні прозорі міхори справді були наповнені якимось легким газом, адже гігантське хмароподібне тіло миттєво захиталося, розпачливо звиваючись, щоб зберегти рівновагу, а білий дзьоб розлючено клацав роззявлявся. Та я вже щодуху мчав геть у найстрімкішому маневрі, на який наважився. Двигун досі працював на повну, розкручений пропелер і сила тяжіння тягли мене вниз, наче метеорит. Далеко позаду я бачив тьмяну багряну пляму, що хутко меншала і розчинялася в синьому небі. Мені вдалося живим вирватися зі смертельних джунглів зовнішніх шарів тропосфери. Опинившись у безпеці, я приглушив двигун, адже ніщо не спроможне пошматувати машину швидше за політ з висоти на повній потужності. Я велично планував по спіралі з майже 12-кілометрової висоти, спочатку до сріблястої маси хмаринок, потім до грозових хмар під ними, і нарешті під батогами зливи наблизився до поверхні землі. Вирвавшись із полону хмар, я побачив під собою Бристольський канал, але, маючи в баку ще трохи пального, пролетів кілометрів 30 у глиб материка, аж доки мусив приземлитись на якомусь полі за кілометр від селища Ешкомб. Там я отримав три бляшанки бензину від водія машини, що саме проїжджала повз мене, і в 10 хвилин по 6 того ж вечора м'яко приземлився на різній луці в Девайзесі, після польоту, якого не здійснив ніхто з живих людей на землі, а ті, хто наважилися на нього, не могли цим похизуватися, бо не вижили. І я побачив красу і жах небес, і людина не зможе уявити собі більшу красу і більший жах. Тепер я запланував здійснити ще один такий політ, а тоді вже повідомити про результати світові. «Причина в тому, що я мушу добути якийсь наочний доказ, перш ніж викласти історію колегам». Щоправда, незабаром моїми слідами полетять інші, і вони підтвердять мої слова, проте мені хотілося б одразу продемонструвати переконливі докази. Упіймати ті чарівні переливчасті бульбашки буде нескладно. Вони пливуть повільно, і перехопити одну під час неквапливого руху не проблема для прудкого літачка». Досить ймовірно, що вони розчиняться в густіших атмосферних шарах, і на землю я привезу лише якусь невеличку грудку атмосферного желе. Але це вже буде принаймні щось, що підтвердить мою розповідь. Так, я получу ще, хай навіть це ризик. Здається, тих багряних потвор не так вже й багато. З високою ймовірністю я їх навіть не побачу. А якщо побачу, одразу пірну вниз. Навіть у найгіршому випадку зі мною завжди буде моя рушниця і мої знання про... Тут, на жаль, у рукописі бракує сторінки. Наступна сторінка заповнена розмашистим безладним почерком. 13 тисяч метрів. Я більше не побачу землі. Вони піді мною. Аж троє. Змилуйся, Боже, яка жахлива смерть. От і все, що залишилося від свідчень Джойса Армстронга. Самого його більше ніколи не бачили. Уламки його розбитого моноплана позбирали у мисливському заповіднику містера Бад Лашингтона на кордоні Кенту і Сасексу за кілька кілометрів від того місця, де знайшли щоденник. Якщо теорія безталанного авіатора слушна і повітряні джунглі, як він їх назвав, справді існують над Південно-Західною Англією, схоже, що він тікав із них на повній швидкості свого моноплана, але в впевну мить ті жахливі потвори нас догнали і зжерли його десь у зовнішніх шарах атмосфери над тим місцем, де знайшли зловісні останки». Видовище літака, що мчав до землі, але натрапив на безіменних потвор, котрі швидко ковзнули під нього, відрізаючи шлях до землі та стискаючись навколо своєї жертви, не з тих, про які захоче детально розмірковувати людина, котра цінує власний здоровий глузд. Я переконаний, що багато людей і далі презирливо кипкуватимуть з фактів, які я тут виклав, та навіть вони мусять визнати, що Джойс Армстронг зник. І я хочу звернутися до них його власними словами. Цей записник зможе пояснити, що я намагаюся зробити і як віддав життя за ці спроби. Тільки благаю вас, жодних балачок про нещасний випадок чи таємниці. Привіт-привіт! Так закінчилась ще одна частинка цього циклу. Є невисока ймовірність, що ви помітили, що трошки інший звук. Як вам подобається, пишіть у коментах. Ще прагну вашої підтримки якимсь лайком, не знаю для чого, але мені приємно. І можете також, що ще більш приємно, підтримати мене фінансово. Усі дані під відео. Скоро почуємось.